Əziz, mühtərəm, müsəlman, qardaş və bazılarım İki hamınızı Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm Əsəlamu Əs aleykum və rəhmətullahi və bərakətuh Və həmşəci kimi sizə Allahdan qorxmağı Əqbalı olmağı nəsət edirəm Növbəti fəsildə Ali rahimehullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İfaat etme hakkında hadis rivayet edilir. Hz. Ayşara de Allah ondan ki Peygamber sallallahu aleyhi ve bir iş gördü. Bəzilərinin bu xoşuna gəlmedi və gəlbən bu əmələyə nifrət etdilər. Bəziləri bundan çəkindi, üzü döndərdi. Rəsullullah <gülüyor> s.a.v əxlaqla onlara cavab verdi. Necə ki, biz müsəlmanlar bizə qarşı ən əxlaqsız hərəkətə əxlaqla cavab verməliyik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç ad da çəkmədi ki, filan kəs belə-belə edib. Filan kəs belə edib. Bu da sələfin üslubudur. Ad çəkmədən şəriətə zidd olan hər hansı bir məsələni həll edir. Dəcək ki, görürsünüz, biz bu dəqiqə ən qlobal məsələni həll edirik. O da xabaricilərin məsələsidir. Ad çəkmədən, əlhəmdüllə, onlarda olan şəriətə hər hansı bir zid hərəkəti bəyan edirik. Ki, şəriətdə bu belə deyil. Başqa cürdür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əvvəl sual verdi. Ki, filan əmələ, yəni etdiyim əmələ görə, nə üçün bəziləri üz döndərir kənar qaçır Allaha and olsun ki sizin aranızda Allahı ən yaxşı tanıyan və Allahdan ən çox qorxan mənim Peygamber s.a.v əxlaqına, üslubuna vaxt və elə biz davət etdikdə söyməməliyik təhqir etməməliyik əsas şəxsiyyətə layiq olmayan bir adı ona verməməli. Kafir, munafiq, müşrik və s. bəlkə də o layiq deyil. Qəbilirsən ki, o ona layiqdir. Əgər ona layiq deyilsə, onun günahı sənin özünə qayıdar. Bundan ehtiyatlı ol. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm durun nədir gözəl cavab verir. Allaha ən gözəl tanıyanınız, ondan ən çox qorxanınız mənəm biz də gərək onun Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmin üslubunu tutaq və izah etdikdə başa sağlıqda bəyan etməliyik ki doğrudan da biz şəriyyət elmini yaxşı bilirik və yaxşı bildiyimizi də subut yetirməliyik dəlli subutla əməliyik ki 10 yıldır mən oxuyuram 2 oxuyursan dəlli subutla onu yetirməliyik tübuta getirməliyik. O zaman həmin şəxs görəcək ki, həqiqətən onun qarşısındakı, ondan elmli və şəriyyətini daha gözəl başa düşən Allahdan daha çox qorxandır. Sonra növbəti fəsildə də yenə əxlaqla əlaqəli hədistir. Bu hədisdə də çox böyük, gözəl nümunə var Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin özünə aparması. Ümumiyyətlə, bu şəxsiyyətin həyat tərzi müsəlman üçün nümunədir. Nə üçün? Ona görə Allah onu seçdi və Allah onu İslam tərbiyəsi ilə tərbiyələndirdi. Ali radiyallahu anh rəvayət edir ki, Zübeyir ibn-i ilə bircə, radiyallahu anh ilə bir qadının arxasınıca getdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizə əmr etdi ki, gedin o qadında məktub var, onu alıb mənə gətirin. Bu məktubu Həyatı qibni bəltə radiyallahu anhu yazıb müşriklərə göndərmişdir. Yazıb müşri müşriklərə göndərmişdir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem və sahabələr sizin üzərinizə hücumah hazırlaşır. Dövüşə hazırlaşır bu xəyanət idi yəni zahirdən də görünür ki bu xəyanət idi sahabə tərəfindən Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmə və sahabələrə xəyanət və bu xəyanəti sahabələrdən bəziləri xüsusən də Ömər bin Xattab qədəyəllərin hu başqa cür qarşı yəni dərhal boynunu üzmək istədi <coughs> dedi ki Rasulullah izin onun başını üzmə o Allah'a və Rasulullah xəyanət etdi lakin baxın, görün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun xəta etdiyini necə qəbul etdi o başa düşürdü ki Hatib ibn-i Bəltab bu cür yol versə də bu səhvdir, xətadır şirk, küfür nifad deyil ki onu cəmiyyətdən uzaqlaşdırasan İslamdan təzrid edəsən müsəlman saymıyasan salamı ondan kəsəsən əksinə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ey Ömer, axı döyüşündə iştirak edib. Radiallahu anhım. Bədir döyüşündə iştirak edənlər, Allah subhanətə alə, bütün günahlarını bağışlayıb. Ömer, radiyallahu anhımın siz itaatkar olmasına baxın, mühkəl olmasına baxın. Bu sözləri eşidən kimi ağladı. Ve Allah, və rəsuluhu ələm Allah və rəsuluhu daha yaxşı bilir və biz müsəlmanlar da hər hansı bir müsəlmanın haqqında hökum vermək qərarına gəlsək kafir, münafiq, müşrik, müftədi və s. onu yəqinliyə üzərində qurmalıyıb yəqinliyə əsaslanıb sonra hökum verməlik zənin üzərində hökum olmur zənin üzərində ancaq ya gözəl zəndən görə salab qazanmışsan Səh olan, günah olan zənnə görə, günah tazanırsan. İki şeydən biri olur. Amma zənn həqiqət olsun və bu həqiqətə görə hökm verəsən, bu ola bilməz. Allah s.ə. verir, inna zənnə, lə yuxni minnəl haqqı şeyən, zənn əslə həqiqət ola bilməzdir. Və dəfələrlə bu iki misalə, gözəl misalə xatırlatmışam, bir daha xatırlatıram sizə iki, iki gözel misal, biri gözel zanna ve biri de günah olan zanna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zann etti gözel zann tevhid bu həbsə rast gəlirsiniz ermene ümmətlər göstərildi Peygamber gördüm yanında iki diğer yanında bir, diğer yanında heç kese yok idi Və mənə böyük bir toplum göstərildi, zənn etdim ki, o mənim ümmətindir və Fə zanəm fənnəhə ümmətik elə deyilir. Lakin mənə deyildi ki, bu sənin ümmətindir, bu Musa aleyhisselamın ümmətidir. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm gözəl zənn etmişdir, lakin onun o zənnini doğru çıxmadı. Çünki zənn əslə həqiqət ola bilməz, uçuk aldı günah olan zənnlərə, bu zənnlər nə çoxdur? Allah s.ə.q. bizi ondan çəkindirərək deyir ki İstəyin bu kəsirə minə zəni İnnə bada zəniysin Bir çox zənnlərdən çəkin Çünki onların bəziləri günahdır Əmin o Pis zənnlər Günahdır O cür zənnlə çəkinin Sonraki fəsildə Bu da yenə Əxlaqla bağlı hədisdir Xüsusən İnsanın dili ilə əvaqəli hədisdir Rasulullah s.a.v. deyir, hər kəs qardaşına kafir deyərsə, ikisindən biri kafir olar. Onun günahı ikisindən birinə qaydar. Əgər həqiqətən kafir olduğunu subuta yetirib, sonra da kafir deyirsə, onun barəsində, nə çox tarixdə kafirlər olur. Valimlər onlara kafir deyib. Əgər həqiqətən subuta yetirilibsə və o kafirdirsə, onu kafir deməyini görə sən savab qazanırsan. Yox əgər e, zəninə əsasən ona kafir deyirsən münafiq, müşrik mübtədi və s. Zəninə əsasən deyirsənsə bu doğru deyilsə sənə qaydacaq. Onun günahı sənə qaydır. Və ümumiyyətlə kübürlə əlaqəli bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Nə zaman alimlər alimlər nə zaman və kimə kafir deyir? Birincisi, kim imanı vacib olanlarını Allaha iman, mələklərə iman, ahirətə iman, Allahın inazı etdiyi kitablarına iman, elçilərə, göndərdiyi elçilərə, reğəmbərlərə iman və qədərin xeyrinin və şəhrinin Allahdan olmasına iman bu altı, bu acib imana inanmasa, qəlbən etiqabına bunu inkar etsə kafir olur. Makin qəlbən inkar edərsə qəlbən inkar etdiyini də qəlbi bilən anzar bilə bilər. O da Allah subhanətə halədir. O idi münafiqləri tanıyan və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə onları barəsində xəbər verən. Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmdə yalnız Hüzeyfət ibn İl-Yəmən radiyallahu anh, Ebubuarda xabər verdi. Vəssalam, nə Ebubakir, nə Ömər, nə Osman, nə Ali radiyallahu anh, dörd xəlifəyə raşidin, bilmirdilər ki, münafiqlər kimlərdir. Anca Hüzeyfət ibn i̇l vermişdi. Necə ola biləq hazır dövrdə biz deyək ki, fulan kəs, fulan şeydir. Bunu demək üçün, ya gerək sən Peygamber olasan, hə? ya da yarək sənə vəhiy nazir olsun Allahdan Allah sənə vəhiy endirsin ki filan kəsdən ehtiyatlı ol münafiqdir yaxud başqa bir şeydir ikindisi o ki halalı haram sayır, haramı da halal sayır sayır əməl edir, yox bir var zina etsin harama əməl edir Bir de var, desin halaldır. Allah bilməyir, Peygamberi bilməyir. Mən size deyirəm ki, cinah halaldır. Bir nəfər, rahibin yanına daxil olur, deyir ki, mən cehennəmə almak istəyirəm. Rahibdir, nə danışırsan? Bir necə danışırsan? Mən pul verib, cehennəmə almak istəyirəm təhv yolda olduğunu sübuta getirmək istəyir. Və onun dilindən söz alır, yəni pulu verir və Raib deyir ki, çatdım sənə cəhənnəm. Bayraq çıxıb zamanda dirək cəman. Yedin istədiyiniz, yedin. Cəhənnəmi almışam. Mənim izadəm olmadan orət kez tarixal olmayacam. Cəmat baxır ki, Subhan Deməli, Raibin elə etiqat etdiyi Bize dedikleri de bu cürdür. Ve ondan artık üzlendirirler. Onlara subut edilir ki, o sizi aldadır. İbn-i Teymi Rahimahullah ki, sahabeler, tabinler, yanların yolunda olanlar ittifak etmişler ki, kafir yalnız o şahsa deyilir ki, o gel ben, Eytiqadla Nə isə Yəni halalı haram, haramı da halalı Eytiqadla Hansısa bir ayəni inkar etsin Eytiqadla Cəhədə sözü istifadə edir burada Cəhədə yəni etiqadla inkar etmək Yox əgər əməl Etməsə Səhlənkarlığından namazı tərk etsə Orucu, zəkatı və s. O şəxsə kafir deyilmək Və bunu ibn-i Tevmələr, rəhməlullah, məcmun 11-ci cil 405-ci səhifədə, 7-ci cil 609-610-ci səhifədə, 20-ci cil 90-ci səhifədə təkrarən qeyd edir, gəbəs Sonra, təkvir etmək, yəni kimisə kafir saymaq, umumi şəkildə zayizdir. Umumi şəkildə Allah s.ə. deyir ki, Kim Allahı və axirət gününü inkar edərsə, kafirdir. Umumən, Allahı, inkar, Allahı və axirət inkar edənlər kafirdirlər. Allahın kitabını qəbul etməyənlər, onu yalan sayanlar kafirdirlər. Ümumlu şəkildə olar. Peygamberi qəbul etməyənlər kafirdirlər. Amma xüsusi şəkildə kimisə müəyyən edib, deyəsin ki, filan cəsə kafirdir, o sələfin mənhəcidir, sələfin yodir. Və umumi, olan bir ayən gətirmək olar. Nisa suresi 105-106-yə Allah Əsbəna talibəyir ki, bu kəslər ki, Allahı və Rəsulunu inkar edir və bununla Allah və onun elçiləri arasında fərq qoyurlar. Elçilərdən bir qismini qəbul edir. Deyirlər, onlara inanır. Digərini isə xüsusən də Məhəmməd s.ə.v. qəbul etmirlər. Onlar həqiqətən kafir edirlər əqiqətən kafirdirlər qə Allah subələ onlər üçün audisaldızı azab hazırlayır diqqət verin İbni Teymi rahiməullah və s. onun kimi alimlər Şafi Nəvabi İbni Qeyyim və s. alimlər görürsünüz nəyi xüsusən vurgulayır Əgər səhlənkarlıqla zəkatı tərk edərsə, orucu, hədzi və s. bunlara tərk edərsə, kafir sayılmır. Yalnız və yalnız ehtiqatla tərk edərsə, kafir hesab olur. İndi diqqət verin. İslamın ərkanları, dörd ərkanı, namaz, zəkat, oruc, hədz, səhlənkarlıqla tərk edilir. Və bu alimlər onları kafir saymırlar, kafir hesab etmirlər. Hecə ola bilər ki, biz onları kafir sayalım. Bizim, o alimlərin gətirdiyi dəlillərdən daha güydür, daha tutarlı dəlilimiz varsa, gətirin biz onları, yəni namazı tərk edəni, yaxud oruzu tərk edəni kafir sayalım. O alimlər səhlənkarlıqla bunu tərk edəni kafir saymır. Və bu dört ərkan, İslamın ərkanları bunlara İslamda fardul-ayn deyilir. Tardulayın o şeydir ki, hər bir kəsə, hər bir müsəlmana vacib olan əməldir. Yalnız həc və zəkat imkanı olana vacibdir. Vacib olan əməl, vacib olanı tərk edən, səylənkarlıq və tərk edənini kafir saymıqlarsa, və hamıya vacib olmayanı tərk edənini necə kafir sayı bilərik? Məsələn, ilm öyrənmək. Hamıya vacib deyil. İslam elmini öyrənmək hər vacib deyil. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Lə uləna fara min kulli firqatin ta'ifa və yunziru qawmahum izə rəcə'u bir qöyündən bir dəstə qalıb elmi öyrənəsə, yerdə qalanlara kifayət edər, yerdə qalanlara öyrədərlər. Yani o bir bismə kifayətdir. Buna da farzül kifayəyə deyilir. Vacibdir, ancak kifayət gələr Zə muhatə Kifayət gələr Mesələn cenazə namadır Hamıya vacib dəyil Beş vəqt olunan namad kimi Hamıya vacib dəyil Bir qisim müsəlmələrini qıvası ki, kifayətdir Və ələcələ Cihad Fadıl kifayədir Hükmü fadıl kifayədir, fadıl ayın Lakin farbulayın o zaman olur ki, artıq ya onlara əmr edilir, ixtiyar sahibi tərəfindən, əmir sahibi tərəfindən, ya da onların üzrərinə hücum edilir. Artıq əgər bizim dövlətə qəfil hansısa bir düşmən soxularsa, biz müdafiə etməyə məcbur qalacaq və müdafiə etmək bizim üçün farbulayın hesab olunacaq bizim üçün yox əgər biz hücum etmək istəsək harasa, məsələn Qarabağ torbaqlarımızı azal etmək istəyirik əgər oran hücum etmək istəyəriksə o zaman biz yalnız və yalnız icazəni gözləməliyik əmri o icazə olmadan biz hücum etsək Allah və Rasulunun şəriyyətinə müxalif hərəkət etmiş olaraq Bunun ən döyük dəlil muatə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm üç mündən ibarət qoşan hazırlayır və kafirlərin üzərini göndərir. Kafirlərin də sayı yüz minə yaxın olur. 3000 min, yüz minə ne edə bilər? Heçmə. Və Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm əvvəlcədən deyir, deyir ki Zeyd ibn-il Həri isə şəhid onun yerinə Cəhər ibn-i Talib seçərsiniz Cəhər ibn-i Talib şəhid olacaq onun yerinə də başqa bir sahaba adı yadımdan çıxıb o sahabani seçərsiniz və o da şəhid olacaq ondan sonra istədiyinizi seçərsiniz sahabələr hamısı başa düşür başa düşür ki bu üç min nəfər artıq tamılıqla ölümə gedir Lakin Peyğəmbərin, yəni onların əmirinin başlısının izni olmadan, icazəsi olmadan onlardan heç biri gedib bu üç min nəfərə kömək etmir. Demir ki, onlara kifayət deyil. Biz onlara gedək kömək edək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyi ilə kifayətlənirlər. Sonra yenə qayda küfür məsələsinə. Kimisə kafir saymaq üçün, əvvəla dəyək dediyim kimi, alimlər bu hökmü verir. İkincisi, biləsiniz ki, alimlər bunu hansı şərtlərə əsasən verir. Hansı şərtlər olmalıdır ki, müəyyən bir şəxsi istənilən bir şəxsi kafir hesab edək. Birincisi, birinci şərt, o şəxs həddi bulğa çatmış olmalı, ağlı başında olmalıdır yəni nə uşaq nə də dəli etdiyi əmələ görə qınalmayınca buna dəlil Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki Rusu al qaləmu ənsələsin üç nəfərdən qələm qaldırılıb onlara heç bir günah yazılmır Allah ona kafir yazmırsa biz ona necə kafir deyə bilərik Allah onu kafir saymırsa Üçün əfər kimlərdir? Əs-sabi hətta yəhtənin Uşaq Ədli qədər Əl-məcnun hətta yətik Məcnun ağılı başına gələnə qədər Günah yazılır Və sonuncu, üçüncü Ənəyim hətta yəstəyikiz Yuxuda olan O yanına qədər Maraqlıdır Nə üçün alimlər Yalnız bu iki şeyi şərtə əlavə edib. Yəni şərtə daxil edib. iki şey. Həddə bulur, bir də axıl. Bəs yoxu. Yuhu, Yoxuda küfr edən, şirk edən, yoxulu-yoxulu yəni bunu edən kafir müşrik sayılır. Bu hədisə görə sayılmır. Lakin alimlər bunu bu şərtə əlavə etməyir. Çünki bu təsəvvür olunmazdır. Kimsə yoxudaykən yetin şirk küfr etsin. yoxulu -yuhul. Təsəvvür edin ki, lunatik ağaca əski bağlayır. Daşın yanında krupan kəsər. Yuxılı-yuxılı. Bu mümkün deyil. Bu təsəvvür olmazdır. Amma əgər bunu edərsə də, yenə yəni o müşrik, kafir sayırmır. Çünki bunu yuxılı edir. Buna görə Allah onu qınamaz, bağışlayır. İkinci şəhət etdiyi küfür yaşayır Onun ixtiyarı ilə olsun. Məcbur edilməsin. Əgər onu məcbur edərsə, zorla çağırıq ona edərsə, Allah Subhanahu taala onu bağışlayar. Necə Ammar ibn Yasir, Radiyallahu anh onu bağışladı. Ammar ibn Yasir verdilər, məcbur etdilər, dedi ki, Allahdan başqa ilah var, Lat və Uzza ilahdır. Soha peyğəmbər sallallahu gəldi və o peyğəmbər sallallahu əleyhi deyil deyir ki: "Ya Rasulullah, mən sənin üzünə, yüzə baxım. Nə üzünə sənin yanına gəlim. Mən şirk edəcəm." Və Allah Subhanahu Taala ayə nazil etdi. Nəhl surəsi, 106-cı ayəsi. Nəhl surəsinin 109-cu ayədə Allah Taala buyurur ki: "Mən kəfərə billahi min ba'di illə mən uqrihə və qalbi unutmayını bil iman iman gətirdikdən sonra kim küfr edərsə Allah onu cəzalandırar yalnız o kəslərdən başqa ki qəlbi imanla doludur və küfr, et, küfr etməyə məcbur edilib indi təsəvvür edin hansı ixtiyar mən? kiməsə biz deyə bilərik ki o kafirdir onu deyən sanki onun bütün vəziyyətini araşdırır və yəqin bilir ki, həmin şəxsə məcbur etmirlər. Sən nə bilirsən ki, o şəxsə məcbur etmirlər. Məcburi buna etmirlər. Əgər o məcbur, məcburiyyət qarşısında bunu edirsə, Allah onu bağışlayır. Allah onu bağışlayırsa, biz də onu bağışlamalı və ona kafir deməməliyik. Həmçinin hədis Peygamber s. A. s. deyir ki, İnnallah ətəcəvəz əli ümməti Allah mənim ümumətmə üç şey bağışlayıb. Xəta, unutqanlığı və məcburiyyat qarşısında etdikləri əməllər. Xəta edir, kimsə səh edir. Səh, onu təhkir etməkdənsə, kafi, münafiq, müftədi və s. adlar ona qoşmaqdansa, sarar bunu məsət etmək, dəlil-i suqutla onu başa salmaq daha faydalıdır. İləcədə unutkanlır. Və ki, kimsə unudur, və bir sərfi edib. Günah edib. Laf şirk edib. Məyər Peygamber sələləm dua edib demədib ki, Allahümə inə nəudu min ən nushirka bika jəyən ve nəhnu nələmhu və nəstəqfir qəllinə nələ nələmhu Allahım, biz sənə sığınırım. O şirk təncə onu bilə bilə bilə bilə bilə bilə bilə bilə bilə Xəta, unutqanılır, bunları Allah, Allah bağışlayır Və nəhayət üçüncü Məcburiyyət qarşısında etdikləri Əməllər Bunu da Allah da Allah bizə bağışlayır Və buna misal çəkmək olar Hal-hazır ki, vaxtda Qadınların Hicab yiyinəsini Bəzi yerlərdə qadınlara Hicab yiyinməyi qadaqan edirlər Şəkil çəkməyə hicabla qadağan edirlər. Biz hamımız bilirik ki, bu şəriətə müvafiq deyil. Qadının hicabı olmamdır. Qadına hicab giyməyi vacib buyuran bütün nəhlüqatı yoxdan yaradandır. Allah. Allah əmr edir. Allah əmr edir ki, qadın hicab giysin. Amma indi vəziyyət belədir. qadınlara Şəkil çəkməyə hicablı qadağa qoyulub Nə etməliyik? Qadağa qoyula, qoyanlara kafir deməliyik Xeyr Bunu demək də şəriyyətə ziddir Allahın peyqamdarının Qoyduğu şəriyyətə Yola ziddir Nə üçün? Çünki Allah subələ deyir ki Səbr edin Qisb və rubə sabr Peyram qəsələmdir səbr edin Sizə zülm olunsa da bu zülümdür Qadınlara zülr. Lakin Peyğəmbər səsəlində sizə zülrmü olursa, siz özlə haqqınızı ala büzməsəniz. Səbir edin. Nə vaxta qədər? Qiyamətə qədər. Fikir verin, subhanallah, xovuzun yanında mənimlə qarşılaşana qədər səbir edin və Allaha dua edin. Demir ki, üsiyyən qaldırıb təzə hakimiyyət qurana qədər. Subhanallah, müsəlman, ahirətini düşünməlidir. Bu dünya fani dünyadır. Bu dünya barəsində düşünməyin ki, bu dünyada nəyəsə idim, nəyəsə nail olun. Fikirləş ki, nail ol olacağın şeyi Allah da var sənin dünyayı Allahın yazdığından atdığından nail olabilməyəcəksən. Sən Allahın dediklərini həyata keçir. Allah dediyi kimi, Peyqəmbər səhələn dediyi kimi, Allahdan bacardığın qədər qorx, Allah səni kimi olacaq. Amma üç sən qaldırmaqla öldürməklə, kafir deməklə, müftədik və s. təhkirlər etməklə biz heç nəyə nail olmayacaq. Və bu sələfin üslubu deyil ki, üsiyyən qaldırsın. Əgər üsiyyən qaldırmaq yaxşı olsaydı, İbn-i Omar İbn-i Abbas, İbn-i Məsud, Abu Hurayra, Radiyallahu anhum və s. sahabələr həccəcə qarşı üsiyyən qaldırardılar. Əksinə, Abdullah ibn Zübeyrə nəsiyyət etdilər, Şabiya nəsiyyət etdilər və Sələf Onlar da alim idilər Allah onlara rəhm etsin İkinci İkinci şəhət Yəni şəhsə hüccət Dəlil, sübud Bəyan, hətsiz aydın bəyan Çəktirilmalıdır Allah-u Teala İsa 15-ci ayda Bəyəmətlə Ona konma məzibin hətta nəbə sələxilə Biz Heç bir qölmə, heç özüne Peygamber göndermemiş, azab vermək. Bu ne də mək? Bu ki, ki dəli subud qəndikdən sonra yalnız azab verər. Başka bir rayədə de də dəyir ki, Resulə <gülüyor> müzəşirin ama müzirin, Peygamberləri rüzgə bulan, korkudan göndərdik. Ki insanlara, insanların Allah qarşı heç bir hüccəki dəlil, sübutu olmasın. Deməsin ki, bizə başa zəlan olmadır. Bizim vəzifəmiz bu kredandarların vəzifəsidir. Müjdələrə ay zaman. Bunu etsəniz, sizə qənnət var. Və qorxudan ay zaman. Bunu etsəniz, sizə cəhənnəm var. Bizim vəzifəmiz yalın, xoğuzun. Bizim vəzifəmiz o, deyin ay zaman. Etməsəniz, yorucam o üç saat. Etsən. Dəyəcəm ki, dolar. Verəcəm sana. Səhqal-saxla, 200 dolar verəcəm sana. <gülüyor> Bizim vəcəmiz bu deyil. Bizim vəcəmiz ancaq müjdələmək cəhəmmətlə və cəhənnəmlə qorxırtmaqdır. Əməl edən, yaxşı iş görən özü üçün edir, biz iş görən də özü üçün. Mənim üçün heç, heç kəs nə bir xəqəm, bir fayda edən bir yəmək əməllərindən başqa mənə heç kəs zərvə qədər farqa görə bilmə və hüccət nə zaman qafır? Yəni, kimsədən qarşı edir? Mən getdim Deyir, Allah-ı və nə qanır? Qidi yox, əhvət salam, qafir Akhirət var, əhvət salam, qafir Məqər hüccət buyur? Xeyr, İbn Qeyyəcə rəhəmiyyəllə Nəni Şahiyyə İbn Qeyyə qəsəyəd, alimlər Və hüccət odur ki O, sənin dədiyini dərk etsin dərk etdikdən sonra onu etiraf ki, Bəli, dıyorsan, ben etsin ki bəyli, sən doğru dəyirsən amma mən səni qəbul edən deyiləm çünkü sən mənim dədəbəqəmin yolunda değilsən çünkü sənin yolunu qəbul etsən mənim kulum əvindən sazəyəm və səyə o zaman artıq o mən ücət o başa düşür başa düşən şey inkar edir etiqat mənə inkar edir və kafir olur ləkin yenə də 4-cü səhifəyə ehtiyac var. Müntəzəm 4-cü səhifədə qeyd olunur. Amma aləidür rəcəb ayının başlamasından əvvəl dediklərimi sübut etmək üçün dediyim məcmun fətva 12-ci 523-cü səhifə və 3-cü 229-cu səhifə. bu fətvanı orada görmürük. Fatulbayr onu 3-cü cild 470-ci səhifə şahıfə. şərh ayının kitabası. Həmçinin mələri şəx Nuslunda 1-205 Qeybun Qalın tarikat kitabında Səhifə 413-də bu fətvanı verib. Dördüncü Həmin şəxs ona keçirilən dəlin subutu başqa mənaya yozmamalıdır. Əgər o həmin o dəlili vuran ayətini, yaxud hədisi başqa bir hədislə, başqa bir ayə ilə başqa mənaya yozursa Artıq ona kafir demək olmaz. Baxın, hətta üç şəhq varsa, ağlı başında hətlə oluqa çatmış şəxsdir. Öl ixtiyarı ilə edir ona. Etdiyə məni. Və dəlil-ü subud da dəlil-ü başqa yerə, başqa nənəyə yozursa, yenə ona kafir demək olmaz. Gördüncü şəhq olmasa, ona kafir demək olmaz. İndi siz dəlillərə baxın. Yürə gəl deməyə qalsa biz kimlərə kâfir deməliyik? Həbubakır və Umar radiyallahu anhına həccin təməttu növünü qadağan edir. Sahabələrə, təbinlərə həccin təməttu qadağan edirlər. Onların zamanında təməttu həcc etməyi qadağan edirlər. Ki şimdi böyle bir şey yoktur. İctihaddır. Həbubakır onların iştihadı radiyallahu anhına. Neden iştihad edirlər? Peyqəmbər s.ə.v deyir ki, gələnim, əgər növbətlərlə sağ qalsan imkan olsa, təmət də həcə edəcəyəm. Peyqəmbər bir dəfə həcə edib, o da piran. Və deyir ki, əgər sağ qalsan, təmət də həcə edəcəyəm. Və qalmır. Bunlar da Deməli, bunu etmək caiz deyil. Peygamber əgər lazım olsa ki, Peyqəmbər s.ə.v edəbi. Amma, Ebn-i Abbas r.əhəmə, tabinlərə, sahəbələrə etirazını bildirir. Etirazını bildirir ki, Peygamber s.ə.v. qoçu özü ilə gətirdiyinə görə qıran etdi. Əvvəlcədən qıran niyyət etməmişdi. Qoçu gətirdiyinə görə qıran əcə etdi. Gətirməsə idi, təmət edəcəydi. Peygamber s.ə.v. bunu deyir, gətirməsə və bu da onu göstərir ki teməttu hədzi, yəni hədzin üçüncün önünü etməyi bütün səhabələr mütəfildirlər ki teməttu hədzi etmək caizdir başqaqın gör, kim? Qumda ki, və qələqələm, bunu deyir və İbn-Ənqas tağdıylara deyir ki onlar etiraz etdikdə, dedikdə ki və səhzədə belə deyirdilər İbn-Ənqas deyir, mən sizə deyirəm Peygamlar sallallahu aləm belə deyir Siz deyirsiniz ki, ya, bu da belə deyir. Qoxmursunuz ki, deyəcənsin başınıza baş yaksın. Mən siz ki, peyqamda qazanım belə deyir. Sən deyirsən ki, ey xan, flanjəz, flanjəz belə deyir. Qoxmursan Allah. Peyqamda qazan, sənənin dediyini götürməni 4 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər deyib. Bu, içimadır. 5 nəfərin dediyi mənim üçün qəbul duymayın ki, bir nəfərin dəlil gətirməsi. İçimdən Allah Əgər ona qalarsa, deməli, ədbək ilə onları biz kafir okay. sayaq. Onlar iqtihar edib bir dəlil ilə başqa bir dəlili öz iqtiharlarına görə başqa mənaya yazılırlar. Osman Rədələni minadə dərkət 2 rəkətdə namazı, yəni zöhrləsi, 2 rəkət qılmaqdan sıra Və sahabələrin hamısı yerində zoruna etirazını yıqdirdi. Lakin Osman radıyallahu anh dörd kovdur. İçtihadı idi. Bəzlərdir, Mekke'den evlendiğine göre, bəzlərdir, şamak ödə gələnlər şüpheye düşündəyirə şükürlər məsək. Dördürk üçəkli namazı, iki rəşək olur. Və səyirə, içtihazına yürədən, namazı, kirlərin namazı, dörd rəşək, reşet, iki rəşəkli namazı, dörd kovdur. Lakin, qabülərdən eski sonu qabir saymadın. Çünkü o iştihadıydı, bir mənəyə yozmuşdur. Ali radiyallahu anh ona Allah deyənləri yandırmadı. İbn-i Abbas inkar edir, etiraz edir ki, o, ancaq Allah ceza verir. Sən neydirsən? Bakın, bu, Ali radiyallahu anh idi. Onların kökünü kəsmək istəyirdi. Ona, Ali'ə Allah deyənlərin kökünü kəsmək istəyirdi. Ali adı, Allahın adı Ali yul-Azim. Ayet əl-kürsünün El al Ali Allah uca belirmedi. İnsan cazibesi de her ki her tərəfli zəfi və qudratı və qüvvəti ilə əli hər bir şeydə uca. O mallah dediyono, onlar hürmətdə hansı bir dərəcəyə qədər uca. O mallah şeyə bilməz. Allah da bilməz. görə o istəyib onları yandırdı. Lakin bu iştiradına görə biz əliyə kafir deyək alini Osmanlı Kahire adlandırmalarla böyle şeylere gönderme. Ve hemşinin İbn Abbas, radiyallahu anhu, onunna hıla kadar şeygani hava geldi. Ya Rumbaş vaxtında qadana düşdü. Qurbanbaşın vaxtında qadana düşdü. Ömər'in vaxtında qadana düşdü, radiyallahu anhu. Washinin Abbas ictihadına görə Nisa suresinin 24-cü ayəsi ilə ictihad edilib. Bunun caizdir. Amma sahabələrdən heç kəs ona kafir demədik. İndi siniva edənlərə biz kafir deməmədik. Necə sahabələr deyib ilə demədik. Xətə edir. Eləhəm dilləyəm qas radiyallahu anhə onurun ahirində öz döndü. Onu da yaq, tabarının təfsirində, tarixində, kurtulun təsirində tapa bilərsiniz. Həmsinə İbn-i bu da çox münhüm məsələdir. Radiyallahu anhəm. Ribanın hava görürdü. <Gülüyor> <Gülüyor> bir müddətdən sonra şükrindən döndür. Əgər hansısa bir dəlli əsasən iştihad edib onu caiz görürsə, biz ona kafir demirik. Sabilə ona kafir demiriz, onun da özünə görə dəlli siğutu var edir. Biz deyirik ki, xəta edir. Və eləcə də o qardaşlar ki, araşdırmadan kimətə kafir deyir, ehtiyyətli olsunlar. Əgər istəyirlər ki, ahirətlərini oy desinlər gözləri bilər. Amma biz onlar sənin hidayət diləyirik. Allah qorusun. İslam üçün. Və nəhayət dördüncü şərtə dəlil bəqərə surəsinin 286-cı ayətidir. Allah para vəsim müminlərə belə deyir. deyir Ey Rəbbimiz Biz ne isə unutus unutub etsek və ya xəta etsek, bizi bağışla. Bizi qınama, Və bu zaman Peyğəmbər sallallahu deyir ki, hər dəfə bu ifadəni dedikdə bir Hər dəfə bu ifadəni dedikdə Allah Paqava deyir ki, "Kaç səhaltu tövə başladın?" Bax indi mən dedim, əmin olurlar insallah Subhanahu taala deyir ki, "Tövə başladın." Başa tək öz adımla demədim məni xətə etsən, unutsam, bağışlar. Rabbanəm, ey Rabbimiz, bizi, və fiyaxı izləyin nətinə vaxta bizi bağışlar. Bizi unutsa, xətə etsək, bizi bağışlar. Allah sanatə edəm. İndi, dur dəyəkət. Deyir ki, bağışlar. Əmin ola bilərsiniz. Sonraki fəsildə, Peygamber s.ə.v. durasından misal gətirir. Fəsullə s.ə.v. Allah'a sığınmardı. Çox şeylərdən Allah'a sığınmardı. Nə qədər şər qulbələrdən biz Allah'a sığınırıq. Lakin məhz bu hədistə görün nə məsəl çıxır. Peygamber sallallahu görün nədən sığınır Allah'a? Abulubəyə radiyyələmə deyir ki, Peygamber sallallahu səlləm şər qulbələrdən yəni onlardan gələn pisliklərdən və biz də düşməni sevindirməkdən Allah'a sığınadı. Bizə hər an şərh quzlarərdən bir pislik gələ bilər. Gələ bilər. Amma unutmayın ki, biz Allah'a sığınarıqsa Allah'ın bizim üçün təyin etdiyi önümüzdən, arxamızdan təyin etdiyi mələkiləri vardır. O mələkilər bizi qoruyur və o pislik etmək istəyənlərin pisliyi özlərinə qalacaq. Ola bilsin evindən çıxıb pisliyə gəlir. Riyahi yolda onun başına bir cəza gəlsin. Əsəf pisliyə gələ bilməsin. Lakin artıq ona günah yazılacaq ki, bunu sən etdin. Niyyətin var idi. Allah təala buyurur: "Ləhum muqəbbəlatun min bayni yədəhi Hər birimizin, hər bir, bizim, bir kəsin, önündən və arxasından onu qoruyan iki mələk var öyrüyür Allahın əmri ilə. Heç kəs bütün dünyayı qəlifə sənə ne etmək istəsə edə bilməzlər. Və bir də düşməni sevindirmək məqəl müsəlmanlara müsəlman əxladına yaraşmayan bir hərəkət etməsi İslaman xeyir gətirir yoxsa əksinə İslamı düşmənlərdə sevindirir. Ki, əhə səbəb, əsas taksıq müsəlmanları pis gələmə vermək üçün əsas qartıq. Ha, filan kəsdər filan yerdə filan yeri dağıdıq, töküb, partladıq və s. Filan kəsi qirov götürür, filan şeydir, filan Nə üçün müsəlman elə hərəkətlər etməlidir, şəriyyətə zilb hərəkətlər etməlidir ki, bununla da düşməni sevindirsin. Sonraki məsildə buxarı mal dövlətdə istiraf etməmək barəsində qanışır. Buradakı hədis fəhfələrlə ökədəsə hədisdir. Bu hədisdə Peyğəndə s.s. bu Hürriyə rəziyyətləni deyir ki Peyğəndə bizə üç şey Allahın üç şeydən razı kaldığını və üç şeyin qəzədləndiyini güldürür. Bəliyək sizin üç əməlinizdən razı, üçündən isə mərasıdır. Onlar kerebe tutur. Bunlardan birincisi nedir? Allah'a ibadet edip ona hiç kesişerik koşmamak. Allah'a ibadet edirsiniz. Ona hiç kesişerik koşmursanız bilin ki Allah sizden razıdır. İkincisi Allah'ın ipinin hamiliyle yakışmak. Allah'ın dininin İslam'ın zamaatla birge yakışmak. Zamaatla birge olmak. Ve nihayet ixtiyar sahiblərinə nəsiyyət etmək. Sübhanallah, baxın. Deməli ki, ixtiyar sahiblərinə qarşı çıxmaq, üsyan etmək. Allahı razı salır. Deməli ki, ixtiyar sahiblərinə nəsiyyət etmək. Kimin əlində imkanı baxsa, nəsiyyət etməyə, nəsiyyət etsin. Bu nəsiyyətin faydası olar, inşallah. Necə ki, sələfin, bizdən abayki keçmiş nəsin, sələf dedikdə, Bəzilərini mütəccübləndirməsiniz. Sələq sözü keçmiş nəsil deməkdir. Və sizə bir yaxşı məlumat deyil, gedin bu məlumatı araşdırın, baxın. Ki bu sələq sözü Azərbaycan dilində də var. Azərbaycan dilində də sələq sözü var. Rus-Azərbaycan lügəti açın. İkinci dil, 600-cü səhifəni və həp edə tişəs dinlidsa, sözlərinin tərzünəsənə baxın. Sələf və sələf qarın. Tərzünəsi belədir. Yəni, heç kəsə təzibli gəlməsin, he? <coughs> heç kəsə də güldürməsin. Həhməd ibn-i Hanbəl, götürün, onun həyafını okuyun, baxın, görün, ne zəlim olunur. Ona nə qədər işgəncələr verilir, zülm olunur, bütün bunlara dözülür, amma onun ən məhsul ifabəsini xatırlayın bir dual qəbul olsaydı, onu ixtiyar sahibi üçün edərdim. Şəhəlləh onu daha yaxşı etsin. Ünkanın yaxşı olmasından bizim de yaxşı olmağımız aslıdır. O səbəbdir. Allah da xəyir-bərəkat verən, amma səbəbdir. Həmçinin İbn-Teymiyyə, Malik və səyirə Rahimahumullah, onların hamısı itaətkar olur, üsiyancar itaətkar olub, üsiyyənkar yox. Sonra Allahın qəzəbi tutduğu üç şey Resuləsə deyir ki, birincisi, qeyla və qalmış. Qeyla deyilir, deyilib, deyilmişdir. Hələ deyirlər, deyir, dedi. Dedi qodur. Dedi qodusular, zaman arasında söz gəzdirənlər, sözbazlar bəstirin, qardaşlar, ürtarın bu şeyləri. Edikodu, əvvələ heç kəsi yaraşmır. Lakin biz ancaq dədə babalarımızdan eşidirdik ki, ancaq kadınlar elə, elcə qadınlar, qoza qarılar, gözlüyün bir qoza alasınız. Əgər qoza qarıları oxşamaq istəyirsinizsə, ondan sonra kim istəyirsə yetsəniz edikodu ilə məşğul olsun. Elə deyirlər, elə deyirlər. <coughs> Və Çox maraqlı bir addır. Bu rastındadır ki, əgər o deyləni eşitse və özü özlüyündə bir nəticə çıxarıbsa, düzsə, bəlkə də Allah onu bağışlayar. Amma fəsad törədirsə, birinə deyir, beşinə deyir, 15-inə deyir. Əminə və inşallah də cəhəndə o yalançılarə siyasən düşür. Çünki peyğəmbər sallallahu verir ki, "Kəta binnar kəzibən Yalançı kimi qeyd olunmağına kifayətdir ki, əgər eşitdiyini, eşitdiyini danışsan. Hər eşitdiyini danışan bir cinsən yalançısan. Eşitdiyini dəqiqləşdirməlisən. Gör necə şərt çəkilir. 4 şey kiməsə kafir demək üçün. Əgər eşidirsən ki, sənə deyir ki, bunlar cins kafirdir. Yaxşı. Yaxşı. Gəl bunu araşdıraq. Kafirdirmi? Gör necə şərtlər, nə qədər mərhələlərini keçməlisən ki, bu məsələni araşdırasan. Yəqin onun sözünə əsaslanıb Zənninə görə ona hökm verəcəksən. Bu misal məna yaraşmaz. Budur hökm vermək misal məna yaraşmaz. İkincisi, çox sual vermək. Çox sual vermək məsələsi şərhə ehtiyacı var, izah etməyə, izah olunmağa ehtiyacı var. Çox sual vermək bəzən vacib olur, bəzən müstəhab, bəzən isə haram. Bu məsələ mən sizə sual verənləri, sual verilənləri ve özünün ne formada olması bari ben diyeceğim. ondan sonra özünüzü götür koyayım hansımla olmak istehirsiniz olun sual verenler birinci en güzel insanlar elm ehlidir elmini artırmaz sual verir ihlasla Allah için Allah hatırına en güzel insanlar bunlardır Allah bizi böyle verir ikincisi fasıklar iki yüzlüler Fitnəkarlar sual anca o ki, çaşdırır 15-20 ilə sual oturur, 24 saat ərzində fikirləşir, konspekt tutur, əzbərləyir ki, gəlim tutuquşu kimi buna deyim, tutduq atıq, tutmadı ayran, tutar da tutan kimi, məqsədini başa düşsə də düşməsə də əh, istədiyimə bu sözü o dedi və bu sözü dərhal cəmat arasında yayır ki, tutdum, nəhayət ondan bu cavabı aldım amma sonra onun cavabının əsaslandırılmasını işitdikdə başa düşür ki, ucuzdur çünki o cavab verən adam əgər alimdirsə hər sözlə, hər danışıqla fikir verilməlidir və biz də əlhəm dillə hər danışığımıza fikir veririk və qiyamətə qədər də bu cür olmağı Allahdan istəyirik Allah bizə kömək olsun hər danışdığımızı əgər Quran və hədislə və sələfin yolu ilə əsaslandırsaq, heç kəs bizə böhtan iftira atsa da, onun nəticəsi səmələsi olmayacaq. İstənləndür, bizim məsidlərə böhtanlar, iftiralar olur, vəhabi və s. Lakin bütün bunlar əsasızdır. Əsasız olduğuna görə də subuta yetirilmə. Həmsinin başqa böhtanlar, başqa iftiralar. İkincisi, Həqiqətən hər hansı bir məsələni araşdırmaq üçün sual verir. O məsələ ki, onun nəticəsi zamata xibir verəcək. Zaman üçün xəyir Bu cür araşdırmaq üçün sual verəməyədə heç bir problem yoxdur. Nə qədər istəsənə, o qədər də sual verə bilərlər. Heç bir problem yoxdur. Və nəhayət də sual verənlərin yanında dayanıq, o sualları gizli şəkildə yazanlar. Və normaldır. Amma elə nedir ki, suala cavab verənlər gödlərində olmayan bir şeyi çıxarıb deyəcək və o da gizlincə bunu yazacaq. Xeyr, məni olan deyil. Əgər suala cavab verənin gödlərində nə varsa, Allah onu gec-tez rüsfayə edəcək. Tarix boyu bu belə olur. Tarix boyu Allah Subhanahu taala pisləri rüsfayə edir. Amma yaxşısansa, Allahın qarşısında təmizsənsə ətrafında yüzlərlə eləsə olarsa o sual verənlər onun heç bir faydası olmayacaq. Onlar yalnız vaxtını itirəcək. İkinci də sual verilənlər alimlər. Allah bizi bunlardan için el məhlinə. Nə qədər çox sual verilsə onlara bir o qədər yaxşınır. Onlardan istifadə etmək lazımdır. Bir şey deyirəm, istəyirəm ki sual ancaq məxluqat cündür. Yaradılanlar. Yaradılan heç bir şey barədə sorğusal olunmaz. Allah s.ə.v. verir ki, O etdiyi hər hansı bir əmər barəsində sorğusal olunmaz. Onlar, umumlu şəkildə deyil, yaradılanlar sorğusal olunacaqlar. Allah s.ə.v. nə üçün bizi bu şəkildə yaradır? Nəyə üçün filan şey edir Nəyə üçün filan şey edir Belə suallar vermək olmaz Allahın hikmətidir, Allah özü bilər Nəyə görə, nəyə üçün bu nəyidir Sonra Sualın özü Sualın özündə də fayda olmalıdır Bu bir Sən vaxtını itirməyəsən Vaxtında israf olmasın deyə Sualın özündə də fayda olmalıdır Və ikincisi, o sual Sənə aid olmalıdır Sənə aid olmayan bir şeyə Bir şey barəsində soruşma Məsələn, ayın üstündəki torpaqdan təyəmmün etmək olar yoxsa yox? O torpaq, bu torpağa müqayisə olunur yoxsa yox? Sən hələ get bir araya çıx, qasmadroma gələndə mənə zəng et, mənə sənə zəvabıq. Hələ ger qorra Və yaxud hava, torpağa müqayisə olunur yoxsa yox? Paraşütmanıq varam, gəsmağın pozuldu. Təyəmmün havadan alıqlaram yoxsa yox? Bu nədir? Və səyirə və səyirə, hələ bir ədəb suallar da var ki onu deməyə bizim həyamız yol vermir. Hələ suallar var. Rast gəlirəsən, dəyəsən, Subhanallah, bunu Müsləməni. Və nəhəyət üçüncə malını israf etmək. Malı israf etmək Allahı gəzəbləndirir. Allah əsəbənə təhərə deyir ki Nur, Suresi 39. ayədə Və mən fəqdun min فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ Siz Allah yolunda, malınızdan nə xəzləsəniz, Allah onun əvəzini sizə verecəkdir. Ruzu verənlərin ən xeyirlisi odur. Allah əvəzini verecəkdir. Şimdi, bu ayəni. Leyli surası 5-ci aydan 10-cı ayə ayda qədərdir. Allah taladz buyurur, فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى وَسَدَّقَ بِالْحُسْنَ Fəsənu yəssiruhu lim yusra. Kim Allah onda malından xərcləyərsə, Allahdan qorxarsa və ən gözəl kəliməni, la ilə illə Allah kəlməsini qəbul edərsə, onu ən asan olana müyəssər edərik. Ən asan, ən rahat, ən gözəl nədir? Cənnət. Allah əsəmətə alə bizə hamımıza cənnəti nətib etsin və həmsin cənnətdən başqa, hələ cənnətə qədər yaxşı əməllər etməyə və pis əməllərdən çəkinməyə bizi müvəfqəq edər. Sonra bunun əksli gəlir. Allah-u Teala deyil Və mə mən və stəğnə və qəzvələ bilhüsnə fəsəni yəssiruhu ləl əsrə Kim fəqillik edərsə və çıfayətlənəsə Yəni, heç bir şeyin müəhtəz olmadığını güman edərsən. Yorul ki, var, durulatı var, elə bilir ki, onun ehtiyazı yoxdur Allah'a. Və salam hegemondur, heç nəyə ehtiyazı yoxdur. Amma ölüm anında o dərk edəcək ki, onun elə hamı kimi ehtiyazı var. Hamı kimi ehtiyazı var. Və ən gözəl kəlməni inkar edərsə, də ilə illallah kəlməsini inkar edərsə, onu ən çətin olana müəssər edərik pis əməllər edər, yaxşı əməllərdən üst çevirər və nəhayət cəhənnəmə düşar olur. Baxın, ehtiyacı, Allaha ehtiyacın olması, möhtac olmasını insan bir çox şeylərdə görə bilər. Gərakəli insanlar bunu tez dərk edir, lakin bəzilərini sonradan çatır, amma çatsa da özü böyük şeydir. güzel <Gülüyor> bir misal dəyim sizə, fikirləşin bunun barəsində. Təsəvvür edin ki, həc ziyarətindəsiniz. Təsəvvür edin ki, müzdəlifədəsiniz. Və təsəvvür edin ki, boş torpağın üstünə uzanıb yatırsınız, Gecələ gecələyirsiniz. Sonra təsəvvür edin ki, milyonlarla insanlar var, hamısı sizinlə qərabər gecəni orada keçirir. Və onların arasında milyonları olan Vardövlətli insanlar var Başqa günlərdə onlara 1 milyon da versən Və desən ki, gecəni Hətdə yat səhərə qədər Yatmaz Amma Allahın qarşısında Onlar əylir Allahın mühtəz olduğunu Orada göstərir Peyğambar sallallahu aleyhi ve sellem Peyğambar sallallahu aleyhi ve sellem Veir ki Hər gün iki mələk bir yüzünə onlardan biri deyir ki Allahumma əti mumsikan xələfən digərədədir Allahumma əti mumsikan tələfən Tərcüməsi, mənası bunun belədir. Allahum sənin yolunda xərcləyənin əbəzni ver malını artır, bərəkətini artır və takıllıq edib malını saxlayanı sənin yolunu xərcləyənin malını tələf et. Allah bizi, malını Allah yolunda xərclərdən...